Коли коваль дістався до будиночка відьми та саме підходила до дверей ведучи еск за руку, хлопчаки визирали з-за батькової спини. Хммм. Сказав ковальне, дуже розуміючи, як би його почати розмову з людиною, що мала бути мертвою. «Бабуню, вони сказали мені, що ти… мм. прихворіла!» Він обернувся і зміряв синів лютим поглядом. «Я просто лягла перепочити і, мабуть, закуняла. Я дуже міцно сплю». Буває, невпевнено протягнув коваль. Тоді добре, а що Зеск? Трохи злякалася, відповіла бабуня, стиснувши руку дівчинки. Тіні усяке таке, їй треба зігрітися як слід. Вона трохи перехвилювалася, то я оце хотіла покласти її у своє ліжко, якщо ти не проти. Коваль дещо сумнівався, що він не проти, але він твердо знав, що його дружина, як і решта жінок у селі, ставиться до бабуні дощевіск із урочистою повагою, якщо не зі священним трепетом. Тож побоювався, що опір вилізе йому боком. «Звісно, звісно», – сказав він, – «нема питань». «То я пошлю по неї завтра вранці, гаразд?» «Так і зробимо», – сказала бабця. «Я б запросила тебе всередину, але камін погас». «Ні-ні, все гаразд», – квапливо запевнив її коваль. «У мене там вечеря, підгоріти може». Додав він і кинув погляд на Гальту, який розтулив був рота щось сказати але вчасно передумав. Коли вони пішли під протести хлопців, чиї голоси лунку віддавалися між дерев, бабуня відчинила двері, заштовхнула еск всередину і замкнула за ними засув. З запасів над комодом вона дістала дві свічки і запалила їх. А зі старої скрині видобула кілька старих, але цілком придатних вовняних ковдр, від яких пахнуло зільням проти молі. Загорнула еску них і всадовила її в крісло гойдалку. Потім відьма з покректуванням і репінням суглобів опустилася на коліна і заходилася розпалювати камін. Це був непростий процес який передбачав залучення сушених грибів-трутовиків, дерев'яної стружки, шматочків розколотих прутиків та великої кількості повітря, що видувається, і прокльонів. Еск сказала, не обов'язково так мучитися, бабуню. Бабуня скам'яніла, дивлячись на задню загородку каміна. Це була доволі гарна загородка, яку коваль викував для неї хто зна коли і прикрасив зображенням сов та кажанів. Утім, наразі відьму цікавило неоформлення її каміна. – Он як? – неймовірно байдужим голосом сказала вона. – А ти, звісно, знаєш кращий спосіб. Можна підпалити по-чаклунськи. Здавалося, бабуня всю свою увагу приділяє акуратному підкладанню прутиків у слабесенький вогонь. «І як же це робиться? Скажи, будь ласка!» Поцікавилась вона, звертаючись схоже до задньої загородки каміна. «Ну, промимрила еск, я...» Я не можу згадати, але ж ти точно маєш знати. Всім відомо, що ти вмієш чаклувати. Бувають чари, відповіла бабуня. А бувають чари. Що важливо, дівчинко, то це знати, на що вони годяться, а на що ні. І повір мені, чари не призначені для розпалювання вогню. Можеш бути в цьому абсолютно впевнена. Якби творець хотів, щоб ми розпалювали вогонь чарами, він би не дав нам е сірників. Але ти могла б розпалювати вогонь чарами? Поцікавилась Еск, доки бабуня вішила на гак над вогнем старого закіптюженого чайника. Тобто, якби ти хотіла, якби це дозволялося? Можливо, сказала бабуня. Насправді вона не могла б. Вогонь не має розуму, він не живий. І це тільки дві з трьох причин. Такий спосіб розпалювати був би значно легшим. Коли вже варто щось робити, це, можливо, робити як добре, так і погано. Прорекла бабуня, шукаючи порятунку в афоризмах, цьому останньому прихистку від дитячої облоги. Так, але... Жодних але. Бабуня попорпалася в потемнілій дерев'яній коробці на шафі. Вона пишалася своїми неперевершеними пізнаннями щодо властивостей гіпцескільних трав. Ніхто краще за неї не знався на численних способах використання вухостою, бажанки чи любавниці. Але бувало для досягнення потрібного ефекту їй доводилося вдаватися до маленького запасу прискіпливо виміряних і старанно збережених ліків з далеких країв. Такими краями, на її думку, було все на відстані більше, ніж одноденної подорожі. Вона покришила в кухоль трохи сухого пожовклого листя, полила його медом і гарячою водою з чайника і тицьнула еск до рук. Потому вона поклала під решітку каміна великого круглого каменя. Пізніше, загорнутий у ковдру, він стане грілкою. І, суворо заборонивши дівчинці навіть соватися в кріслі, вийшла до буфетної. Еск, барабанячи п'ятами по ніжках крісла, сьорбала напій. Той мав дивний перчений присмак. Дівчинка дивувалася, що б це таке могло бути. Звісно, вона й раніше куштувала бабунині відвари з більшою чи меншою кількістю меду. Це залежало від того, чи багато галасу, на думку бабуні, ви здіймали. Еск знала навіть, що бабуня славилася на всій вівце скелі своїми мікстурами від хвороб, про які її мама, а часом і інші молоді жінки, говорили, стишивши голоси та здійнявши брови. Коли відьма повернулася, мала спала. Як її вкладали до ліжка і як бабуня зачиняла вікна на засуви, вона не пам'ятала. Бабуня дощевіск спустилася вниз, і підсунула крісло-гойдалку поближче до вогню. «В голові цієї дитини щось причаїлося», – сказала вона собі. Їй не хотілося думати про це, але вона пам'ятала, що сталося з вовками. І ці балачки про розпалювання вогню за допомогою чарів – так роблять чарівники». Це одна з перших речей, яких їй навчають. Бабуня зітхнула. Був тільки один шлях усе з'ясувати, але вона вже трохи застара для таких фокусів. Бабуня взяла свічку і пройшла через буфетну в одну з прибудов, де жили її кози. Вони спокійно позирали на неї зі своїх стіл, Сидячи там ніби хутряні мішки, троє ротів ритмічно опрацьовували денну норму сіна. Тепле повітря трохи пахнуло кишковими газами. Між балок під стріхою сиділа невеличка сова, одне з численних створінь, які вирішили, що життя у бабуні варте того, аби вряди годи потерпіти. За першим покликом вона спорхнула бабуні на руку. Відьма, задумливо погладжуючи колеподібну голову птаха, озирнулася навколо в пошуках місця, де можна було б зручно лягти. Напевне, ось ця купа сіна підійде. Вона задмухала свічку і лягла навзнак із совою на пальці. Кози відригували й ковтали шматки своєї затишної ночі. Це був єдиний звук в усьому будинку. Тіло бабуні завмерло. Сова від чулек відьма входить в її свідомість і ввічливо посунулася. Бабуня знала, що ще пошкодує про це. Після двох запозичень поспіль на ранок вона буде як кисіль, та ще й страшенно хотітиме мишатини. Звісно, замолоду їй було на все те начхати. Вона бігала з оленями, полювала з лисицями, вивчала темні та несповідимі шляхи кротів і мало коли ночувала у власному тілі. Але тепер справа йшла куди важче. Особливо в плані повернення. Можливо, одного разу вона так і не повернеться. Можливо, залишене тіло справді перетвориться на мертву плоть. І, можливо, це було б не так уже й погано. Цього ніколи не усвідомив би жоден чарівник. Якщо комусь із них спадало на думку війти у розум іншої істоти, він робив це як злодій. І не через підступні наміри, а тому, що не уявляв собі іншого способу, недоумок. Але який сенс у тому, щоб захопити владу над тілом сови? Ти ж не вмієш літати, і тобі доведеться вчитися цього все совине життя. А от м'який спосіб полягає в тому, щоб осідлати пташину свідомість, скерувати її так само ніжно, як легкий вітерець кружляє осінній листок. Сова стрепенулася, злетіла на маленьке підвіконня і безгучно ковзнула в ніч. Хмари вже розійшлися і блідий місяць вкривав гори полиском. Бабуня безгучно мчала між рядами дерев, споглядаючи світ через совині очі. Коли вже навчишся, то тільки так і варто мандрувати. За позичення птахів вона любила найбільше. З ними вона досліджувала високі полонини, де не бувало людей, потаємні озера серед чорних скель, крихітні оточені стінами поля на клаптиках рівної землі, що притулилися до кам'янистих урвищ, володіння загадкових потайних істот. Якось вона приєдналася до зграї гусей, що пролітали над горами щовесні та щоосені, і пережила найбільший у житті переляк, ледь не проминувши точку повернення. Сова вилетіла з лісу, ковзнула над дахами села і, здійнявши хмару снігу, сіла на гілку найбільшої яблуні на подвір'ї коваля. Дерево було щільно вкрите омелою. Щойно її кіхті торкнулися кори, як вона зрозуміла, що не помилилася. Дерево відторгало її. Вона фізично відчувала, як воно намагається її відштовхнути. «Я лишуся», – подумала вона. У нічній тиші дерево подумало. «Що ж, муч мене, раз я вже дерево. Такі вже ви, жінки!» «Принаймні тепер від тебе я хочу якась користь. Краще вже бути деревом, аніж чарівником. Егеш? Насправді не так уже й погано, погодилось дерево. Сонце, свіже повітря, купа часу для роздумів. І ще бджоли навесні. У слово бджоли дерево вклало щось настільки хтиве, що бабуня, яка тримала кілька вуликів, Вирішила назавжди відмовитись від уживання меду. Це було ніби згадати, що яйця – то ненароджені курчата. «Я тут з приводу тієї дівчинки. Еск!» – просичала вона. «Перспективна дитина!» – подумало дерево. «З цікавістю за нею спостерігаю. До того ж вона любить яблука!» «Ну ти й тварюка!» – вражено подумала бабуня. «А що я такого сказав? Може ще попросити вибачення за те, що я не дихаю?» Бабуня переступила ближче до стовбура. «Ти маєш відпустити її!» – подумала вона. «Чародійство починає прориватися назовні!» «Уже?» «Я вражений», – відповіло Дерево. «Це не те чародійство», – верескнула бабуня. «Це чари чаклунів, не жіночі. Вона ще не знає, що це, але сьогодні її чари вбили з десяток вовків». «Грандіозно», – подумало Дерево. Бабуня загукала від люті. «Грандіозно? А якщо вона посвариться з братами і знавісніє, що тоді?» Дерево знизало гілками. З гілок посипався каскад сніжинок. «Ну то навчи її!» – подумало воно. «Навчити? Що я знаю про навчання чарівників?» «То відправ її до академії». «Вона дівчина!» – загукала бабуня, стрибаючи на гілці вгору вниз. «І що? Хто сказав, що дівчина не може стати чарівником?» Бабуня завагалася. З тим же успіхом дерево могло б спитати, чому риби не можуть стати птахами. Вона глибоко вдихнула, почала говорити… І спинилася. Вона знала, існує гостра, дошкульна, спопиляюча, а головне – самоочевидна відповідь. От тільки ця відповідь ніяк не спадала їй на думку, і це безмежно її дратувало. «Жінки ніколи не ставали чарівниками», – подумала вона. «Це неприродно». Це все одно, що чоловік став би відьмою. Якщо ти визначаєш відьму як особу, що поклоняється всемогутньому творцю, цебто вшановує основоположне, почало дерево і не замовкало кілька хвилин. Бабуня дощевіск нетерпляче роздратовано слухала про богинь матерів та примітивні місячні культи, говорячи собі, що хто-хто, а вона знає, що означає бути відьмою. Це означало знатися на зіллі, закляттях, нічних польотах і більш-менш дотримуватись традицій. І це точно не мало нічого спільного з богинями, будь вони матерями чи будь ким іншим, які здатні, схоже, на вельми сумнівні фортелі. А коли дерево почало торочити про танці голяка під місяцем, бабуня намагалася не слухати взагалі. Хоча десь під складними нашаруваннями її сорочок та спідниць і була дещиця шкіри, Важко було б сказати, що вона від цього в захваті. Дерево завершило свій монолог. Бабуня почекала, чи не надумається воно додати ще щось, і поцікавилась. То це і є відьомство? Так, це його теоретична база. У вас, чарівників, таки трапляються чудернацькі ідеї? «Я більше не чарівник, я просто дерево!» Бабуня настовбурчила пір'я. «А тепер послухай на мене, пане, дерево-теоретична базо!» «Якби жінки могли ставати чарівниками, вони відрощували б довгі сиві бороди!» «Вона не буде чарівником, ясно чи ні?» Чарівництво – це неправильний спосіб використовувати чари. Чуєш мене ти, чи ні? Це лише спалахи іскри та вплутування в справи сил. І вона не торкнеться всього цього навіть пальцем. На добраніч! Сова зірвалася з гілки. Бабуню не тіпало від люті лише тому, що це заважало б летіти. Чарівники забагато говорять і пришпилюють заклинання до книг, як метеликів, але найгірше – думають, що лише їхні чари варті того, щоб їх практикувати. Бабуня була абсолютно впевнена в одному – Жінки ніколи не ставали чарівниками, і це не почнеться тепер. Додому вона повернулася вже при блідому завершенні ночі. Що ж, принаймні, її тіло перепочило під час сну на сіні, тож бабуня сподівалася провести кілька годин у кріслі Гойдалці, збираючись думками. Це був час, коли ніч ще не зовсім скінчилась, а день ще не зовсім почався. Коли думки яскраві та чіткі, без плутанини та туману, вона... Посох стояв біля кухонної шафи, спертий на стіну. Бабуня застигла. «Ясно», – сказала вона. «Отак от, значить». «Уже й в моїй власній хаті!» Дуже повільно вона підійшла до каміна, кинула на жар кілька полін і роздмухувала вогонь, доки полум'я з ревінням не здійнялося аж до димаря. Коли розбурханість вогню досягла рівня, що її задовольнив, бабуня повернулася, про всяк випадок тихо промимрила кілька охоронних заклять і схопила посох. Він не опирався. Вона ледь не впала. Нарешті він у її руках. Вона відчуває характерне поколювання і чує потріскування чарів, що вирують у ньому. Вона розреготалась. Отже, тепер усе просто. Войовничість посоха вичерпано. Проклинаючи чарівників і всі їхні витвори, вона здійняла посох над головою і з глухим бух опустила його у найгарячішу ділянку між язиків полум'я. Еск закричала. Звук пролетів крізь підлогу спальні і розітнув темний будинок, мов коса. Бабуня була стара, стомлена і не дуже ясно мислила після такого важкого дня, але у відьмах не втримаєшся, не вміючи реагувати на події швидко і водночас правильно. Вона ще дивилася на охоплений полум'ям посух, і чула крик, а руки вже тяглися до почорнілого чайника. Вона вихлюпнула воду в вогонь, вихопила посух із клубів пари і кинулася нагору, з жахом уявляючи, що там побачить. Еск сиділа на вузькому ліжку. Вона була цілісінька, але пронизливо кричала. Бабуня обійняла дівчинку і спробувала її заспокоїти. Вона не знала точно, як це робиться, але погладжування по спині та невизначені підбадьорливі звуки схоже спрацювали. Крик перейшов у плач, а потім поступово у схлипування. Раз у раз бабуня розбирала слова «вогонь» і «пече», і її губи стиснулися в тонку, сповнену гіркоти риску. Врешті-решт вона вклала дівчинку, підіткнула ковдру і навшпиньки спустилася сходами. Посох знову стояв під стіною. Без жодного подиву бабуня побачила, що вогонь не лишив на ньому ані найменшої позначки. Вона поставила крісло навпроти і сіла, сперши з підборіддям на кулак, з виразом похмурої рішучості на обличчі. Незабаром крісло саме собою почало погойдуватися. Його репіння було єдиним звуком у тиші, яка густішала, ширилася і заливала кімнату, ніби моторошна і мула. Вранці, поки Еск не прокинулася, бабуня сховала посох в стрісі від гріха подалі. Еск поснідала і випила пінту козячого молока. Події останньої доби не лишили на ній жоднісінького сліду. Вона вперше була в будиночку бабуні довше, ніж передбачають слова зазирнути в гості. Тож, доки стара мила посуд та доїла кіз, Еск скористалася автоматичним, як вона воліла вважати, дозволом розвідати місцевість. Як виявилося, життя будиночка було не таким уже й простецьким. Взяти, приміром, питання козячих імен. «Але ж у них повинні бути імена», – вигукнула Еск. «У всього на світі є ім'я!» Бабуня поглянула на неї за грушоподібного боку найголовнішої в хліву кози і видавила у невелике відерце тонку цівку молока. «Гадаю, вони мають імена козячою мовою», непевно промовила вона. Але навіщо їм імена людською?» «Ну...» Почала Еск і заткнулася. Подумала хвильку і спитала. А як тоді ти змушуєш їх робити те, що тобі від них потрібно? Вони просто роблять це, та й годі. А коли їм потрібна я, вони мекають. Еск із серйозним виглядом простягла найголовніший козі жмут сіна. Бабуня замислено спостерігала за нею. Вона чудово знала, що кози таки мають імена один для одної. Імена були різні – коза моя дитина, коза моя мама, коза головна у стаді і чи не з десяток інших, не останнім із яких було отця коза. Також вони мали складну ієрархічну організацію стада, чотирикамерні шлунки та травні системи, ділову роботу яких було добре чути тихими ночами. І бабуня завжди вважала, що давати їм оті імена на кшталт волошки означало б образити шляхетних тварин. Еск Нарешті зважившись, покликала вона. «Так. Ким ти хочеш стати, коли виростеш?» Еск розгубилася. «Не знаю». «Добре», – сказала бабуня, не припиняючи доїти. «Як ти гадаєш, що ти робитимеш, коли виростеш?» «Не знаю. Мабуть, вийду заміж». «А ти хочеш?» Губи еск почали формувати «не...» Але вона спіймала погляд бабуні і спинилася трішки подумати. «Всі дорослі, яких я знаю, одружені...» Нарешті, сказала вона, подумала ще й обережно додала. «Крім тебе, звичайно». «Це правда», – погодилась бабуня. «А ти не хотіла вийти заміж?» Тепер настала черга задуматися бабуні. «Не до того було», – нарешті вимовила вона. «Знаєш, забагато інших справ». «Тато каже, ти відьма», – ризикнула Еск. «Так і є». Еск кивнула. У вівцескельних горах відьми мали статус, подібний до того, яким в інших землях користувались черниці, збирачі податків та чистильники вигрібних ям. Тобто до них ставилися з повагою, інколи навіть із шаною. Їм, як правило, аплодували за те, що вони робили справи, які за логікою Мали бути зроблені, але ніхто не почувався зручно в їхній компанії. Бабуня спитала, а ти хотіла б навчитися відьомства? Очі Еск спалахнули. Тобто, чародійства? – перепитала вона. Так, чародійства, тільки не того, яке для фейерверків, справжнього. — А ти вмієш літати? — Є речі кращі за польоти. — І я їх можу опанувати? — Якщо твої батьки погодяться. Еск зітхнула. — Тато буде проти. — Тоді я сама з ним поговорю, — сказала бабуня. «А тепер, ковалю гордо, послухай мене!» Коваль позаткував через кузню, здінявши перед собою руки на захист від гніву старої. Вона наступала на нього у раз бурено, прошиваючи пальцем повітря. «Я приймала тебе, коли ти народився, бовдуре, але в тобі й сьогодні не більше розуму, ніж тоді». Але, спробував заперечити коваль, відступаючи за ковадло. Її знайшли чари, чаклунські чари, неправильні чари, розумієш ти чи ні? Вони для неї не годяться. Так, але ти хоч уявляєш, що вона може накоїти. Коваль усів. Ні. Бабуня помовчала і дещо розслабилася. «Ні», – вже спокійніше повторила вона. «Звичайно, ні». Вона присіла на ковадло, намагаючись остаточно взяти себе в руки. «Дивись, чари мають щось на кшталт власного життя?» «Ну, та це не важливо, бо...» Кожному разі чарича клунів. вона поглянула на його спантеличене обличчя і спробувала підійти інакше. «Гаразд, ти ж знаєш, що таке сидр?» Коваль кивнув. У цьому питанні він почувався впевненіше, але слабко уявляв, що ж вона має бути далі. «А є міцна випивка!» Яблунівка, наприклад, продовжила відьма. Коваль знову кивнув. Узимку всі в міцних горішках гнали яблунівку, виставляючи діжки з сидром на вулицю та поступово виймаючи лід, доки на дні не лишалася невелика калюшка спиртного. Ну, ось, ти можеш випити чимало сидру, і це тобі буде тільки на користь ж? Коваль кивнув і ще раз. Але яблунівку ти п'єш з малесеньких кухликів, потроху і не часто, бо вона шибає тобі просто по мізках. Коваль кивнув і, зауваживши, що бере не надто активну участь у розмові, додав, це правда. Отут і криється різниця заявила бабуня. «Між чим?» Бабуня зітхнула. «Різниця між відьомством і чаклунством», пояснила вона. «Чаклунство знайшло еск, і якщо вона не володіє ним, знайдуться ті, хто оволодіє нею. Чари можуть бути чимось на кшталт дверей, у інший бік яких перебувають дуже неприємні істоти. Ти мене розумієш?» Коваль кивнув. «Поправді кажучи, він не розумів, але справедливо припустив, що, зізнайся він у цьому, бабуня почне занурюватися в моторошні подробиці». Вона сильна духом і може протриматися певний час, – повідомила бабуня. Але рано чи пізно вони кинуть їй виклик. Коваль узяв із лави молот, подивився на нього, ніби вперше в житті й поклав на місце. Але, – сказав він, – якщо їй дісталися чаклунські чари, то навчання відьомських чарів усе одно нічого не дасть. Ти ж сама сказала, що це різні речі. І те, і те – чародійство. Якщо не можеш вчитися їздити на слоні, можеш хоча б навчитися їздити на коні. Що таке слон? Щось на кшталт борсука, сказала бабуня. Не тому вона вже сорок років вважалася знавцем тварин, щоб зізнаватися в невіглавстві. Коваль зітхнув. Він знав, що його переможено. Дружина ясно дала йому зрозуміти, що схвалює бабунину ідею. А зараз по роздумах він і сам угледів певні вигоди. Врешті-решт бабуня не вічна, а виявитися батьком єдиної на всю округу відьми Можливо, було б не так і погано. «Гаразд!» – сказав він.